Rugăciunea a 56 -a pentru deschiderea ochilor conștiinței. Aleluia, Doamne, Sristoase, te iubim, te stăvim și te rugăm. Deschidere ochii conștiinței ca să citim în cartea conștiinței noastre păcatele săvârșite cu lucrul, cu gândul sau cuvântul, ca o puzdere de litere, de semne, de cuvinte, unele șterse, neînțelese sau uitate, multe venite din mulțimea de păcate ce ne-au lăsat o moștenire părinții, rudele, prietenii, dușmanii, conducătorii noștri, ca văzându-le să ne izbăvim de părerea vicleană, că suntem buni, cu și sfinți, când de fapt suntem orbi pietriți, trufași, necurați, leneși, mânioși, să trăim vederile duhovnicești ale minții vindecate de Dumnezeiescul Har. Aleluia, Doamne, Iisus Hristos, să te iubim, te salvim și te rugăm. Deschidine ochii conștiinții ca să vedem binele și să alungăm răul, nesimțirea inimii, împietirea cugetului, întunecarea minții, străinarea inimii, părăsirea vieții cu nebunia gândurilor, pătimașii, rănile sufletești, o travă a duhurilor necurate, boldul aducător de moarte al demonilor, neputințele voinței noastre, priveliștea ispitirilor, cursele viclenii ale brajmașilor ca să dobândim fericirea de a învăța mereu legea iubirii. Aleluia, Doamne i seristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm, deschiderea ochii conștiinței, ca să ne lăsăm înșelați de cânstire, de putere, de visul conducerii oamenilor, de turburarea a mâniei, de sațul răzbunărilor, cu gândul, de la comia grămezilor, de aur, de bani, de obiecte, de dorințele cele păcătoase, de mâncăruri, de bine mirositoare, de laudele oamenilor, de piatra cea grea nesimțire așezată pe mormântul inimii. De moartea Sufletului în timpul vieții trupului, ci să dobândim fericirea Sufletului care și-a cumpărat în înapocăinței și smereniei.